Eta bertzalde futbolean, Asteburuko emaitzakera aipatuko ditugu Asteko-Betigazteko Horezko mailako emakomeek bat eta iru galduzuten pasaden igande arratsalean Tolosabe taldearen kontra. Galdu bazuten ere, bigarren zatian batez ere, itxura hona eman zuten zelaian lesakarrek eta horrelaxe kontatu digu, hainara otxoteko taldeko bigarren entrenatzaileak ere. Astebur honetan jokatu dugu Tolosan kontra, Eta asiratik izan zen naiko partio intensua, bi ekipun atletik, alare da jokoa zela guria, balona dominatzen geniunguk, eta hasi ginen asiratik nahiko fuerte, bakarra da ez zirela aukerak ari ziren, Mino ez egin nikun probeztu aukeroiek, tordoen torri zenberain lehenen gola izan zela kanpotik txute bat, eta baren egaz zen. Ta, gero, hortik aurrera larea segitu genon gure jokukin, hori e, bana da dik min de gente iten, ai bastante. Mino erran bezala, ez geniten probistu aukerak, torre zen deskanso minolan berain bigarren gola eta eta azkenin pos bueno, horrek ere intzun mina, bueno, deskanso ti sartu bezala zela ira izan nikin bertze bi aukera. eta horrek eman zigun gogua egitzeko saiatzen, min ikusten genun etzelaietzen. Iñola serez gola, osea porteri utxeekin ere failatu genitun Bizpairu. Ordun ikusten genun etzela eguna eta hori atori zen beraien iru hirugarren gola. Ordun horrekin ja bai aukera gutxi genitun, baina bueno, alares egitu genun saiatzen eta eta azkenin azkeneko minutun etorri zen gure gola sartuzula zula mailalenek. Iarran pos benpin Aietu zen gola ez, ikusten genu leitzela aietu barrez eta momento bat inatzo, pues, bueno, benpina aietu zen eta, eta alde horretatik onten. Gainera sensazioan bukatu genuen partiduaz, bueno, naiz eta gola ez aietu ikustu genuen, ekipo bezala ongi funtzionatu genula eta, eta partidu txukun agin txelo urduan, bueno, urrengo partidutako betire gogukin. Beti gazteko horrezko regionalmaiako gizonezkoek ere porrota jaso zuten, larun batean elogi barren, iru eta hutsu kalduzuten, partidun gogor batean ondotik. Lesioak izan ziren nagusi, lesakarren eta horrek guztiz baldin zuen emaitza. Ogein bat minutuz, bat gutiagorekin jokatu zuten eta aurkariak hori aprobetsatu zuen etxeko zelaian galentzeko. Javier eskago esen trenatzaileak egin dugu neurketaren balorazioa. Eh, partidua atanzeko. Koizak. Eh, kontestuatzen nahiko errazia, jende gutxikin, jende hori batzuk e, erdizka, e, ukitxuak eta bar, eta horregatik kontestuatzen batera errazia, baina benekin elgoi bar e, klasifikazion gutxiko taldeua dela, berezela eta dizaina dela, eta, bueno, E, presentu ginen elgoi barrera, pues, zerbait gire atetzeko intentziokin, bueno, ez genuen lortu. Erran lehenbizko zati, a, e, beraien okasioak arra gola sartu zutela, etzela okasio bat ere izan, bueno, zentro bat, bigarren zutoinera eta eta horrematatu zuen bakarrik delantero batek. Bat eta huts e, jarri ziren, bueno, ikusi zen partidua parekatu zelda, eta hozi momentotan guk ere sartzen algen nola gola, bai okasio garbirik izan gai, Suerte pixkoat izan ta Eta bi garrantzatik igualasi ginen Eri eh, arren lehenbizko hamar minutu kongi eh, Situazio berakin, sinorretzen eh, Obia, minun bai eh, Sagarren lesioa eta gero dena beti eto horri zen eh, Sagar lesion duzen Segon ginen horri du lau minuto jokalerik bat gutxi Gola sartu ziguten hor, bigarrena garrena Lehenbizkun igualtsua bitaus jarri ziren urrengo Kasi jokaldin tabernari espainia ireki zioten arbitrok etzuen despitatu ni bueno espainia ireki zioten gaine arbitrok uzten sartzen odolpiskoa bat bazulakoz ama pues taberna on duten 10 15 minutu egunduginen eritori hori saiatzen konpontzen eta horrerare irugarrengola sartu zugueten 34 eta bueno ya pues, ya partida galdua Miren, bueno, eh, borron ni cuenta nue horretan den bezala eta hastizken inpensatzen. Hain zuzen ere, astizkenean, e, hau da, bihar bertan izanen dute jardunaldi berri bat lesakarrek mastegin jokatuko dute oraingoan, amaikak bat taldea jasako dute errandaun bezala, ba bihar azoraren lenean arratxaldeko bortzetan. Beraz, e, jaderizka aipatu kaipatu bezala, e, hau antzi, eta berriz ere martxan jarriko dira, edo jarri e, izan dira, ba biharko neurketari aurre egiteko. Bertsalde, erregional mailan gure txokoak 3 eta bat irabazi zuen matzadan Betiona taldearen kontra inaki Irruizek Mikel Esnaolak eta Xiker Lizardik sartu zituzten etxekoengolak eta 3 gehiago batuta bukatu zuten pasaden Larumateko jardunaldea. Ganix Zubietat taldeko entrenatzailea kontatu digu nola jontzen neurketa hau. Elanumatean jokatuen un matzadan e, Betionan aurka eta markagailoa ba ona izantzen guretzat ez 3 eta 1 irabazi genuen. Gaina, partidu nahiko ongi eramia, e, baloiak nagusitu ginen, e, lera goita minututan, eta ba, partidoa aldez jarri zen segituan, ez? minuto, e, lehenengo minutuan ja e, bat eta hutxekoa sartu genuen, lehenengo e, zatiaren erdi bita hutxekoa, eta horrela joan ginen, deskantsura ez. E, deskantzua eta gero, ba, jarraitu genuen, irugarren ere lortu genuen, <coughs> iruta hutxekoa, Eta gero jaso benungo bat, ba, zorte txarrako jokaldi batian ez, erdirak bat eztuna du na angur horik ez ba, e, inungo aukera garbirik, ba, gure jokolari batian jozun baloiak eta ate barruan sartu zen ez. Eta horrela abokatuzten partidua, ere lau eta bos garrena eta sei garrena sarteko aukera egizan genitxun, ez genitun gauzatu, bilangaio eta partidoa partidua horrela abokatuzten ez, irutabatekoak inu. Orain, e, samartzen aurka jokatuko dugu urrengo hastian, e, beraiek ere, ba, uren multzuan daudela e, lehiatzen, ba, iguera fasan saiatzen sartzeko, eta momentuz konten gauden bezala gaude ez, e, bigarna gaude enengua puntu batera, Eta hor zitu balko dugu borrokan. Bertzalde, Nafarroko Ligan, e, lehen maia autonomikoan e, bastanek bi eta galdu zuen rotxapearen kontra e, etxean jokatutako partiduan. Ba, honen inguruan, gehiago jakiteko, e, beti bezala, Iban Romo entrenatzaia dugu, telefonaren bertzaldean, kaixo, eban, zer moduz? Kaixo, bueno, hongi, ja mandiogu guelta partida, eta ja pentsatzen urrengo partiduan, egon eh, barra da. Hori da, aipatu dugun, bi eta irun galdu zenutela, e, zakitze sentxaziorekin bukatu zenuten, agian e, pixkat gazi gozo aurrela? Bueno, partidu oso gogorra izan zen, interesgarria, ritmu askorekin, eta lehenengo zatien, gertatu ba, bueno, e, zen e, e, gauza asko, bigarren zatia e, zenuen ongi jolastu, zeretu ginen, e, buru, buru gabe, baita, Ez, e, eta azkenean e, e, izan geroen baten bat, baina bueno, beraile baita kontra izan zituen, baina azkenean e, beraileak izan zuen premio gaiago, baina bol, ikasi bardu gau eta lana aharretzen, mirabazten dugunean lana aharretzen egin bardu eta galtzen dugunean asko zere gehiago. Hori da, bai, agian e, sentxazioa izan zenez, e, eskurazen utelaba berdinketa, baina azkenean ezin izan zen, eta horrek ere batzutan ez... E, Bueno, ba, pena ematen du ez, eta sensazio hori gelditzen da, gilago egin ten altzela, baina, zukerramezala bueno, ba, ikasteko balio izatea, ez? Ba, ez lehenengo minutoan sartu zigutean gola, e, izan genuen eta gaindutu genuen, eta gu gaurretu jarri beharriz, eta e, azkeneko iru minutoan, eskontuan lehenengo azatean, ba, bila sartu zigutean, eta hori ba, min asko egin zigun, baina, bueno, mm -hmm. e, ya estuvo bien en el 7 en gauza, jendea berria sartu eta baina bueno, eh, izan genuen bate bat, ez genuen no en sartu eta azkenean no ola da partida eta ta bueno, pena baina bueno, ba equipo ona zela uh -huh. den denbia roian eta bueno, eh jarraitu bar dugu. Au uh -huh. da, eh, liga bat da, eh hoy tamalo partido laude eta azkenean 7 bueno, eta orgoaz onge jarrita, eta punto, ja, urrengo partidura pentsatzen, eta listo. <hum> Egia da, bai, kontuan hartu behar dela, ba, zuek aurten, bueno, ba, ipatu dugu, behin baino gehiagotan, talde gaztea duzuela, eta, bueno, poliki-poliki ikasten ari zaretela, eta taldea osatzen ere, eta, bueno, ba, lehen maia autonomikoa hau ere, ez dela, bat erraza raza ez aurkariak, Ba, gogorrak, direla, azte burura, azte bururo. Uh -huh. Azkenean partio guztiak berdintxoak izaten dira eta detaileak eriten dute partio dira bezio de galdua eta berraileak aciertu gaiago izan zuten eta gu, bu, ba, bueno, eh, erzimien egon horrein nongi eta, bueno, sunzen du horrein eta lanak. Hori da, aste honetan beharri zeren, ba lanean e, aritu ez, e, akatsak zuzendu, eta arrandoguna, ba demoraldea hasiera da, oraindik ere haunitz gelditzen da, eta, eta bueno, hor ongi kokatuta zaudete momentuz, naiz eta, e, bueno, aste honetan galdu, ba, oraindik ere puntuak baditu zuen, hor e, goian zaudete, eta bueno, hori ere balioan jarri behar danoski. Bai, bai, bai, hori balioan jartzen dugu, eta bain, bai, bueno, beste partiduko gorra, eh, liderraren kontra, berezian, bain, bueno, galduzuten lehen gego eta zaituko gara baitare puntua jartzen oia. Uh -huh. Aipatu duzu, eh, noiz izanen duzu eurrengo partidua? Igandean, igandean. igandean uh -huh. bai, bai. Kampoan jokatuko duzu eta bai. liderraren kontra orduan. Bai, lauetan, bai, uh -huh. e, lideraren kontra eta zaituko gara partidua nahi egiten eta puntuak gertzera ezkartzen. Hori da, ba, beti aipatu dugu ez, jardunaldi berri bat, aukera berri bat dela, eta zuentzat zaz, ba, hori zanen da, ez, zigandeko partidu hau. Bai, hori da, hori da. <laughs> Eder, ba, astean arekin, e, bergi, ba, hastean landutakoarekin, espero dugun, ba, elduen hastean, bueno, ba, zuen berri edukitzean oski, eta, bueno, ba, ea berri onak diren. Hori espero dugu. <risa> bueno, ba, mili eskerre hauden akontatzea gatik, berriz ere, Iban, eta, bueno, astero, astero gurekin hemen egoteagatik eskerrik asko. Vale, barri, bueno, baio... Azkenik, Nafarroko oligako preferente emailako doneztebek ekarai penaskuratu zuen oibarren, bertako taldearen kontra. Bateta, iruko emaitzarekin irabazizuten zuten barrek, eta intzineko asteburuko porrotaren sentxazio txarrak usatu ziduzten horrela. Joel Gil, taldeko bikarren entrenatzaileak egin digun neurketaren balorazioa. Bila tunelizadero, gerri honakin bukatu zen, Zazpigarren jardunaldia guretzat eta Ibarretik iru puntukentorre ginen. Partido hona eta nahiko serio jokatu genuen eta bat eta hiru irauzi genun Aibarren, Aibarresen aurka. Aste guztintxar bagenekin nora joaten ginen, ze fulltzeleira joaten ginen eta ze taldea bagen honan zinin, e, Aibarres beritxin nahiko talde gogorra izatun da beti. E, zelaia belar naturala da eta azkenin, Eztizu, zariak eztizuzten, nahizun jokua jokatzen, bote bastanti regurarraki jentxu eta azkenin ezin zu hauritza riesgatu. Orduan, bagenekin partidua debora gehiago, balona demora gehiago pasako zula zerun, eta ez belarran orduan pixko mentalizatu joan ginen. Eta lehenengo momentotik, e, bueno... E, azken partidutan berteske magabatekin jokatzen genuen, lau biru bat ekin jokatzen genuen, eta bueno, aitor eta biak ulertu genuen partido honetan iru zentralakien jokatzea aukeroa benazan entzela, bi karrilero, erdin hiru jokalari, eta antzinin bide lanterokin. Eta egierran ta, ongi aterazitza egon. Nik uste, nahiko gogor, nahiko sendo izan ginela atzin, eta bueno, Azkeni malon aereo guzik, ongir ezpehatu benintzun. Eee, lehenengo minututan, azkenin, bueno, Eee, antxonen sake hoiekin, beti arean jartzen zitun balon guzik, eta hola torrezaren dengo hola, antxonen balomat goitzi botazun, eta zentralak zailtasun ekin kornera behar izun. Baina zentra omatekin, landerrek, buruz, remate daerra gintzun, eta utxetabatekoa jarri zun. Deneko gola sartuta gero, e, garriz egon bigarra sartu neguenula, ez konformatzen gol batekin ekin, bai egi errantap, e, arrieskatu gabe, atzin arrieskatu gabe, berdin segitxuta, eta bueno, hoiek ere, hoien eukerak izan zituzten gara sartu ez enpronto eh, bueno, badenekin nahi barrak antzini mazikilo joak eta peligroa egin egin egin egin egin egin egin egin momentoten eta ale izan zen, kontrol matekin, matekin antzone, eta tilo matekin, antsonean, jelik eta batintzun, eta bueno, hortik antzineera ez genuen peligroa unitzik ez ziguten peligroa unitzik egin eta jaban horietan marra minutun, jabak falta bat eta gero, porturuk ere hoien porturuk gelik eta hon eta enaitzeko hori sartu zun, linierrak banderina da z os kamposela eh biratu izan. Leengo parte bukatu arte o pare bat ere izan gen ikun, etziren agiz garbik izan binon. Haietzen ginen 40 garren minutun Chomi nazionala zitagun eta bere ordez Javi sartu zen eta 45 garren minutun arritruk H era pitatu antzik, eh iraitzen lokaldi on batekin Lehatzek utzetabiko jarrizun eta Chenaldira utzuta bi irautzen joan ginen Atxeroen aldira maitza ahumatekin adietu ginen, eta solastua genuna eta, bueno, aitorre eta biek gehiemak e, erra genuen izan zen, azkenin denengo parte ahumat izan zela, binen hemen partiuk agizkluzik izan zen dira, eta golba sartzen bali baina izute, sartzen dira partiuen, eta remontazena dizutela saia garrin. Eta, garriz egon, denengo minutuko gorra zen entzela, oia sartuko zin ladenekin, eta ole izan zen. Bile hasi, eta pff, aibarez goti joan zen, eta lehenengo gola sartu ziguten segitan, eta bat eta bi jarri ginen. Halere nik uste taldea lasa iegontzela, eta ongi kokatua zegoelatzen laien, eta ez genuen haunik sufritu. Halere, bueno, faltin direkta bat izan genuen aria barrenin, gure kontra, ez ziguten sartu, bino horrez gain, nik uste ingen egin alaketak obetu zen, taldia goti joan zen, ez genuen haunik sufritu, eta... Hola joan zen, emaitza horrekin partiu bukara arte joan zen Hal ere azken minututan aukera batzuk izan ziren guk heneitzen zentreumatekin ahesta guruz rematatuzun hoiek ere boste bat eman zuten larogegarre minutun eta aia partio bukatzeko zeola Laro ditama borgarren minutun, penaltiak kontraen bitatu ziguten. Penaltiak bota, eta antonek honek geldituzun. Penaltiak geldituzun, eta kontraatakin, oiek sakebanda da sakatuta gero. Kontraatakin, Montita eta urkon hartin, e, monti bat jarri zuen. Naiz eta penalti hori oiek fallatu bueno, gure atezenak geldituzula. E, nik uste guk merezik genula partiori dauzkia. E, azkenin, deneko minututik oiek bin jobe kokatu ginen zelaian, e, aukera gai bezan genitxun eta al ere 96 garriminutun eh bueno, ya les cuento ya ha pasado hace, lo agarré con las hartugunun, falta bat egon zela eta anulatu zuen. Eh konten 3. lortuta gero, nik uste merezi genulaia ja eh Billardonaldi txarragin eta gero pos 3. joek kartzia eta taldea berriz ongi dago, taldea berriz motivatua dago eta aukera dugu erradugu ontan itzin Berdin ziru puntu gira guztia. E, atxaleko segitainoak atuko dugu Don Esteben, Burlades Eta, bueno, jardun, jardun albina honetara, e, Burlades lehenengoa bezala aldu da. E, bueno, antzinko hastin, bai edo es, eldu zen lider bezala, bakarra, bueno, e, berdin kete izan eta burladesek bere partidu gauzita gero. Burlades lider bezala biseletuko dugu Zoneztebe, eta, seguru bode partio batekin gaukera uniz badirela partidoa irauzteko.